Zbytečně se zdržovat, protože hospodě uh, nás spodě už nás spodě očekávají. Čekají, aby nám nehoři sadili uh, Ne, takže si se chcete zeptat. Otázky, které se dají uh, proprat po spodě, tak si nechce zatím pro sebe. Teďte se. Uh, A myslím, že můžeme být. ne. Já jsem teda myslel, já možná začnu, myslel jsem, že ta, já, ty jsi tu, já bych řekl jestli věnovně nebo, nebo ne, ale samozřejmě tu zamrzlost, evoluce, jako to bylo něco jiného, než co tady pohledá Fergenist. Vlastně skoro opačí, no, že si můžeme o tom usekání a a jako ta zamrznost primárních teorie je jedna na úplnit, že ta velikověka je tak rovná, že to pozadní, geneticky nepožuje, nebo, že si, že Že vlastně ta, ta zamrznost, evoluce hlouce vypojití byla spíš jenom takovej, jako odrazový odrazovají ústek těmhle věcem, ale nemám pocit úplně, že by to jako nějak reagovalo na, aspoň na tu původní teorii zamrzny plastice. To, co to. očetko to <laughs> <laughs> no, <hle> Jako, že jsme říkal, že ta zemezlo v to musikání vlastně? No, ale ten jehovej produkty je to takový, jak vypadají ty na to, to může Kde co, jenže pak už zkoušení přestane, už, už je to zavrzný, nedá se s tím víc dělat, tu otamjantá větev vymře, takže se zužuje to spektrum těch a strategií, a potom, kdyby náhodou ten poslední, ta poslední větvička, tak ty ostatní už nemají šanci, jak to místo zaplnit, s tím, to zavrzní, i když tam ty termity jsou a prýmary, by prývat, kdyby se na to někdo specializoval, a to žrat. Už to není. unikátní okno, která bylo možné. se na to přizpůsobit a měla všechny ty možné přizpůsobení fyziologické, morfologické a tak. Tam bylo jenom. A jak bylo, se to skončí, tak tadyhle to je zamrzná zavřená a to se tam Bylo no, jako se světě je, to kvůli jako, e, je to trochu to vlastně, vlastně je eh, A už máte základ. A ty myslíš? Jo, a ty se děje, jsme na to jako nás. Co? ty dělají tu diferenciační platformu, pro prostě ty, e, šílence, který dělali, dělali, co šílensé, když Co se dělá? s se dělá? Co že dělá? to se dělá? Co to dělá? že se to Co se dělá? Co se dělá? Co se dělá? Co Tu, uh, tu, uh, tu, uh, tu. Uh. Oni byslyště něco jako dušího, tak jim zbavují. Už teda, jak, já to já vlastně se úplně neuzuměl. Ty jsi to jakoby prezentoval tak, že se u nich zlepilo, že jsou primitivní, ale pak, pak vlastně jsi ukázal, že je to adaptace. Ale přece oni nějak primitivní jsou, že jo? Oni nejlepší jsou tě, která ještě že od prezidia, no, jako, ale, ale ještě nejsou to takoví truchlíci, nebo tak jako že s tímhle, oni udělali takovou jako, adaptaci, tak prostě komplexní a vhosměrné, že jako tyhle, Já no, nerozgovoru to ani biofizice a ale představuju si, že takový ty cvakací mechanizmy, které prostě umožují zložit, že ten pak je a skončit, ty vždycky fungují prostě jenom na jednu stranu, že? U a tak ten koupou, jako, čeho to co se má jako zlomit na jednu stranu. To prostě funguje jako, že se na jednu Vyště, když tam mají nebo jdneště to to, tak se dá To je právě jo, ale jako dalo, spravená, to. Spravená, nám, na, ale aby věc měla a co jim vyrušila? si to, my my má to Ale ty, ty jen, jen, ne, ne, jo, dočilo, ale aby ty stabilní pozici. Jo, tam tam není žádná cvakací věc. Tam to ne To není jako kolo. nebo to prostě je o to, že ten stát se stáhne a pak je to puštění. To bude cvakací. Se to je to rozhodnout. Jo, tam není tam není jako kružným. Fanoušek, ale dneska jsem řekl, opravdu uvěřil. <laughs> vlastně jako, a napadla mi jedna jako divnost, ale možná je to úplná hudost. Taková ta je, běžná zkušenost, jak fungují jako naše hlavně vizuální, že jo, ale to je možná jenom lidský, ale když se člověk se vyhnout nějaký překážce, a je to při nějaké jako stresový situaci, že jdeš, eklejš, že jo, jsi se třeba autě, plasicky, že jo, a, a nebo na kole, že jo, se díváš, že jo, tak tam klasicky jako by jedeš, že jo. No ale taky, že jo, právě díváš se na ten stresor, že jo, pak se jako přiblížíš k němu, a to je to špatně. A jestli bylo, že jo, to, ale je to fakt asi blbost. To překřížení vlastně jako není, nebylo kvůli toho, že? ty se jakoby, tím jedním mokem, který by mělo způsobit to, že se jako, začneš jako, přibližovat tomu objektu, který tě stresuje, že? tak tohle je to překřížený, aby to bylo to druhý. Že? A vlastně je to navázané potom na, na ty svalbí, a jiné věci. A asi to způsobí, nebo je to tak zařízený, aby ty si se jako, že jo, v zásadě instinktivně... by ten systém bych udělal, že tě to komu přivedeš, komu v nebo tím směrem. K tomu. Ale protože to je překřížený, tak prostě se si, si chceš pohybovat k tomu a vlastně nechceš, jo, způsobí, že je to vyvrští od toho pryč, no, Samo, kruzu, ne, a, jo, to tě, ne, jako to kruzoví, jako, že to je tak na zábě na tohle jako... No nevím, jako to měla prostě, paní je ten důležitý moment, je vidět na té jalecone, na tý je že prostě napojíme, že na nějaké kartičky do proti v smyslu ty tam nám opak je vždycky dobrý, když se chce hodně pohybovat, a ten no. celý větší ten odsaz, který bude generátor toho pohybuša. A to zná, že tady je jasný, že ta organizace je k něčemu jinému. A to, že je to, že... v rozstředku dřevatený výště, tak je jasný... A, byla, a, e... a jako tamhle problematizace se týká, že tohle je jako jasnoho veru, ale pro tohle, tohle, tohle je, že ještě ten receptorecký orgán je navázaný, Ostatní prostě jako mělo na, na tu nervovku, na že jo? a ty, a ty, a ty svalové věci potažou. Jako, že to je přechřízení kvůli tomu. Aby, nebo že to vlastně to bylo úplně, vyprvní, úplně první důvod to překřížení, aby ty jako, si, jako, že jo, tu chybu, že jo, jako, že primární by mohla být, že ty něco vidíš a běž za chyb, no, protože to je potravně tohle. tohle to je ale to, že člověk musí žít Tohle. A protože se na jako díváš tím druhým bokem, jo, tak to dá pačný pohled. Prostě, jo, přichází to z levé strany, že jo, tak já půjdu doprava. Jako dělal, ale... ne, já myslím, že to to je co jsem říkal, že jo? A, a, a právě já jsem vzdůrazňoval, ten moment jako redukci ať budám ty budem, proto ty zvířata neměly žádný, jako to je prostě, m, mají úplně, jo, čtyři elementární, jako, jo. Jo, součástky, takže nějaký, že by o něčem jako prostě roubali a měli nějaké alternativní, to tam prostě není, prostě je strašně jedno. Že jo, a e, musí tam být jednoznačný srdečný drah, který e, prostě nepřipustí jinou alternativu. A by to udělalo prostě, tu transformaci a zvlášť takovouhle pozarytní. A e, že ten, e, že to vysvětlení, který jsem tady jako říkal, myslím, že třeba logickým e, tím, který to jako uspokojí vědním řádu, prostě, e, logiky a to celkem. A myslíš, že oni dokázali teda to prohýbat na obě strany? Je to zní logicky? Že opravdu měli to zařízení je to, na to? Proč bych, jako bilaterální, jako rozhodnutí, já jsem to neříkal těch bilaterální, že to je trivialita, ště, že je bilaterální tělesná organizace. No, tak ale to přemým vlastně důvodně, Přidíme si všechno představit, že a to... Takhle to bylo znáště, bylo Ale platýst, a já, já na to já to <tějí> a to, ne, a to, že jsem jenom když že jako má Že je to příroda neplánuje. se to, se to na jednu tak... to dájí to Já mám pocit, že ty dotazy už jsou opravdu spíš toho typu na tu další fázi. To, to, to, to není správně. Já mám takovou spíš amplifikaci. že tak jako vezmu, nebudu ho dělat, že jsou poklásky, ojivka a Motivují. Jeden, že ten svět a který mu tenkrát říkají osud, je určitě návodů a nutností. Teď ale v ktorej Základní metaforou jsou takový ty chytry, který se A teď ale vede o to, že ta nutnost, tohle brzví, jsou výsledky minulých návod a příště se bude hrát buď stejná hra, ale už jako z jiných východí, s anebo nebo se bude hrát úplně něco jinýho, ale pořád se bude respektovat, ale jinýho. K tomu pak druhá věc, je ten princip, on některé vždy roste, nebo vždy se množí, to, co je, čeho je zrovna nedostatek dané situaci. Čili jako by to prostředí vytvářelo ty druhy. Vytvářelo ty příležitosti pro to, aby se přešlo do jiných hry, v jiný náhodě rozhodují a vytvářejí možnosti duchosti zaměstnutí. A poslední, mimochodem, slovo víra před Křesťanová. má. Ono před Křesťanová nemá náboženský význam. A užívá je, pokud vím, jedinej všecký autor v takovýmhle významu. A to je hrakojitost. A to se moc líbilo křesťanům, to jako ho Ale nepokupují právě to, že on to cituje v tom významu, nebo zmiňuje v tom významu, jak říkáš, vlastně v tom, že e, převoženo do dnešního rizika, že svět není virtuální. Čili že e, je nějaká skutečnost, která je základnější, než ty její racionální modely. Hm? No ještě je, je modely mají dodají smysl, ale jenom za předpokladu, že je nějaká skutečnost jako jiná. Já mám, jsi, tak, a...